Šete uživo rušenje svetskog Gibbsovog rekorda. Dobar dan poštovani slušatelji, veselim se što ćemo se danas bolje upoznati. Ja sam Jesmina Popović, obično me čujete na prvom programu i pričam puno o politici. I danas ću puno pričati, ali ne toliko o politici, mada od nje u današnjem svijetu, nažalost, ne možemo pobjeći. Danas ću vam pričati o knjigama i putovanjima. I naravno rubno, o glazbi jer što smo bez te životne pratnje koja nas razgaljuje i tješi. A bog me ponekad u depresiju. Vrlo stroga kolegica koja je pogledala teme koje smo prijavili je komentirala a joj, znaš koliko vas je prijavilo knjige i putovanja, a moje srce je zapjevalo upravo to je krasno ako nam je na slobodne teme palo na pamet pričati o knjigama, glazbi i putovanjima onda ovaj svijet nije baš posve sumorno mjesno, ili smo samo umorni od njega, pa nam je svaka prilika dobra za bijeg. no kako bilo da bilo nakon kolegice Jelene Obradović Mojaš koja je ispričala osobnu priču o tradiciji kolendanja u Dubrovniku ja ću nastaviti sa svojom osobnom pričom o tome kako sam zavoljena. Kako bajke i kako sam zbog bajke zavoljela knjige, a zbog knjiga putovanja. I kako sam zavoljela svoje učiteljice koje su voljele knjige, nekako ih se prerijetko sjetimo, a u stvari su one, one te koje su davale prvi input, prvi trag, kako ćemo dalje u životu, što možemo naučiti iz knjiga. Pa sam se sjetila Marije Kezele koja je do četvrtog razreda brinula. Da naše analize lektire budu na zidu učionice i koja bi nas pohvalila zbog svake nespretno sročene rečenice. Marija Stoj Sadljević koja je od petog do osmog vodila literarne grupe i koja mi je rekla malati ćeš biti novinarka. Branka Jelčić koja je bila kratko, ali nije bio problem doći od Jevena kao Charlie Chaplin da bi s nama pričala o filmu Moderna vremena, kostimirana kao Romeo, da bi približila Šekspira i njegove sonete, Neidu rudeš koja nas je hrabrila da iskoračimo i zadane lektire i čitamo što nam god padne pod ruku, jer i svake knjige će izaći neko novo znanje i otvoriti se neki novi svijet. I uporno nas vodila u kazalište. I ne mogu zaboraviti svog razrednika Slavka Stojčevića, geniju njevalnog profesora Engleskog koji nas etjerao da čitamo poeziju Roberta Frosta na engleskom čak i kad smo ga prevodili sa Robert Marazović naučio nas da Pickwick su zabavni i duhoviti da Tom Jones nije samo pjevač koji pjeva Dilaylu nego junak engleske književnosti i da se pružila nam prilika otići u Englesku svakako sjetimo Olivera Twista i ne budemo zabljesnuti neonskim reklamama ali da se vratimo na početak na bajke to s bajkama, vjerujte mi, nikako nije bila ljubav na prvo slušanje. Prva bajka, je, a bila sam baš jako mala, dala teta u knjižnici je bila Vuki Sedan Kozlića. Znate ono, mama koza je morala otići po hranu Za kozliče, rekla im je da budu dobri Da se zaključaju Nikoga ne puštaju u kuću jer bi ih mogao Pojesti vuk Koji je vidjen u susjedstvu Kozlići su se jedno vrijeme igrali Onda su se malo dosađivali I onda netko pokuca na vrata Naravno, to je vuk Oni ga prepoznaju i ne pušta ga u kuću On se pospe brašnom da ih prevari Uglavnom, mama stigne na vrijeme Sprijeći zlog vuka u zlim namjerama I tu sam ja prekrižila bajke Ništa mi se nije svidjelo, ni u toj, ni u narednjima. Ni vukovi, ni lovci, ni crven kapice, ni snjeguljice, ni brače Grim. Jednostavno mi nisu bile dobre, kako god bile umotane, previše je tu bilo princeza i prinčeva, kraljeva koji dremaju, zlih kraljica koje hodaju okolo i truju i pakoste. Nisam ih htjela ni čitati, ni slušati. I onda se u jednom trenutku pojavio moj djet. Noseći u ruci još jednu knjigu na kojoj je pisalo Biblioteka vjeverica bajke. Pisac... Karol Čapek. I djed je rekao e, ovo su bajke za tebe. I Čapekove bajke su za mene postale i ostale najbolje bajke na svijetu. Zašto? Zato što su pokazale da nije život samo borba između dobra i zla. Da postoje ljudi, da postoje princeze, da postoje patuljci koji su samo dobri i koji u stvari kroz život idu upravo na taj način šireći dobro. I onda sam se sjetila pripremajući se za ovaj današnji maraton nekih od njegovih bajke, recimo poštarska bajka je dan, danas kad prođem kraj zgrade pošta, ja se sjetim te bajke u kojoj su patuljce po noći razvrstavali poštu oni su kartali sa tim našim pismima i koji su jednostavno prema vrelini emocija stavljajući koverte na čelo mogli procijeniti je li pismo ljubavno, je li poslala carina, ili li poslala ova porezna je li to neka tužna priča i u jednom trenutku poštar dolazi u situaciju da nema pojma kome proslijediti to pismo zato što nema adrese I znamo li prijatelje patuljke da oni procjene čije je to pismo I shvate da je to jedno tužno ljubavno pismo jednog dragog mladića koji svoje marženke piše koliko je voli da će doći po nju i da će se oni oženiti Međutim zaboravlja napisati adresu tada se naravno uspostavlja mreža, pa tuljci poštari i ostalo i oni pronađu marženku koja već je se utopila u suzama i koja je uh, bila presredna što je dobila to pismo na kraju. Bajka je i o sretnom siromahu, kaže imao je oči plave poput neba, frulu u želucu jer je bio gladan i imao je rupu u džepu jer nije imao novaca. A on je sve jednom bio sretan. On bi zaklopio te svoje plave oči, prespavao sutra da bi netko prošao kraj njega, ponudio im hranu. Dakle, on je živio u stvari samo te svoje dobrote. Nikome se nije zamjerao. I imamo isto tako i bajku o princezu, koja o princezi koja nije voljela jesti. Zašto? Zato što je imala previše za jesti. Ona je gledala kroz prozor i vidjela je drvosjeću koji ka. Posjeće stablo, onda jednostavno sjedne na taj panj, izvadi samo kruh i sir i lijepo se najede do sitosti i pren, princeza u tom trenutku shvati da možda problem u njoj, da možda ne radi dovoljno, da možda je jednostavno dosadno u životu, silazi, upoznaje se sa sjećem naravno priča završava kao i svaki happy end. Jedna od mojih najdržih bajki je Razbojnička bajka bajka u kojem generacije razbojnika odgajaju svoje sinove da naravno pljačkaju ljude presreću kočije i da bi se u jednom trenutku rodio jednom od najstrašnijih razbojnika sin koji je odnostavno odbijao pljačkati ljude. Ja mu je to bilo bez veze i on je mislio da je to jedan vrlo nepošten posao i da znaš bi on nastavljao tu tradiciju, ali otac je bio očajan kako sinovi obično želje, žele zadovoljiti a, a, očeve, on, onda su tražili rješenje i rekli su neka bude carinik, tako će legalno pljačkati njega su stavili na most, on je naplačivao mostarinu, otac je bio zadovoljan nekakav novac je ipak uzimao, a sinje s druge strane eto radio pošten posao. Dakle, moje prvo putovanje u prakse svelo na to da hodam od mjesta do mjesta upravo tamo gdje je Čapek zamislio da njegovi likovi, da njegovi likovi žive, da njegovi likovi imaju te svoje probleme koje je uvijek tako rješavao. I tako je u stvari moja ljubav prema bajkama uh, se zaustavila na Karalu Čapeku. Ja nisam kasnije puno istraživala druge bajke, jer kad god bi zaželjela bajku, ja bi se vratila na neku od njegovih bajki. On me naučio da bajke mogu biti samo o dobru, jer će se život pobrinuti za to da se u toj borbi između dobra i zla steknu ono iskustva koja se nam potrebna. Kao što me je Ježeva kućica Branka Čopića naučila da voljeti svoj dom. Uh, ne znači željeti bilo što tuđe taj je u stvari domoljublje upravo u tome kao što su maj komedije Branislava Nušića naučile sve o politici onaj koji ih je pročitao u tim formativnim godinama u takvom razdoblju taj je potpuno svjestan u kakvom društvu danas žive dakle to je kraj 19. početak 20. stoljeća a čovjek je apsolutno sve napisao Posegnite za gospođom ministarkom, za narodnim poslanikom, za sumnjivim licam, za ožalošćenom porodicom, sve je tamo, apsolutno sve možete prepoznati. I naše saborske zastupnike, i klijentelizam, i korupciju, i ostavinske odnose u obiteljima. Promijenite datume, napišite 2025. i bit će kao da je to Nušić jučer pisao. Inače, Nušić je bio čovjek koji je zbog ruganja vlastima bio osuđen na zatvoru iz zatvora piše pismo ministarstvu pravosuđa i kaže produžite mi, molim vas, zatvor još dvije godine toliko mi treba da napišem svoje knjige. Dakle, na taj način se može učiti o životu, a osim toga možete uvijek povući to. Dakle, puno je desetljeća prošlo od kad sam ja išla u školu možete povući i kasnije sve što vam je potrebno od životnih iskustava i negdje ste to pročitali negdje ste se identificirali sa nekim likovima. Kad se radi o ratovima je moj djet također zaključ, zaslušan, dakle imala sam 10 godina kad mi je poklonio krležinog hrvatskog boga Marsa. Kad sam so 10 godina pročitate para, Baraku 5B i Domog Brana Jambrega i Bistricu kod, i Bitku kod Bistrice Lesne Onda ste vi apsolvirali rata za cijeli život. Vama je jasno da tu postoje samo poražene, samo nesretne strane, da tu postoje samo krv, samo bol i da u stvari um, više o ratu ne trebate znati. Ali ako želite o ratu saznati više sa jednog drugog aspekta, onda... To je Kvaka 22, apsolutno, koja je ušla u opću kulturu upravo zato što su tu neke absurdne situacije. To je Josef Škvorecki i njegov oklopni bataljon gdje se možete od srca nasmijati, a u stvari je priča vrlo crna. Smijete se zdravim smijehom. Tu je Hašek, naravno, dobri vojnik Šme Švejk. Tu je Vladimir Vojnović, život i priključenja vojnika Ivana Čonkina. Dakle, to su sve te absurdne situacije koje donose ratovi i e, nakon kojih, u stvari, ne želite više nikada vidjeti niti jedan rat ne želite više nikada ni čitati knjige o ratovima osim ako ne daju tu jednu dimenziju koja vas stavlja baš u taj kondeks da vidite koliko je to absurdno, koliko je tu povrijeđeni i koliko je tu zla moj prijatelji i moje auto zovu bibliobus, zašto? Zato što u njemu uvijek postoje bar četiri vrećice puna knjiga zato što se umorim od toga da ih nosim doma pa ih vraćam natrag jer ih neko želi posuditi i onda sam odlučila da u mom automobilu uvijek ima mjesta za knjige, za neke druge stvari nema to je posebno problematično kad se ide na put, ali isto tako sam navikla svoje prijatelje da razmjenjujemo knjige, znači netko će kupiti, pošaljemo poruke jedni drugima, ja sam kupio to i to, nemoj kupovati, kupi nešto drugo i doći će ljeto, mi ćemo sve te knjige da razmijeniti, moj bibliobus se evo, parkiranje na prisutu i ako nekome treba rado ću mu dati. Ono čemu smo još naučile knjige je u stvari da kada putuješ da prizoveš usjećanje nešto što se čitao a isto tako da je lijepo kada se spremaš na neki put uzeti knjigu koja govori o toj zemlji, o, toj, o tim ljudima i na neke načine te knjige pripreme. Pa sam tako po Japanu nosila Murakamija tražila sam te neprilagođene likove koji u hiperorganiziranom i discipliniranom japanskom društvu traže svoju mrvicu sreće ili pravo da budu nesretni. Nisu baš uspješni u tome, ali kad kad idete po Japanu i kad imate Murakamija u primisli, onda u stvari shvatite koliko smo skloni površno i plošno promatrati društva, koliko zaboravljamo na slojevitost ljudskih duša, koliko se u stvari svi mi u nekom periodu mučimo unutar svog društva i knjige su te koje nam pomožu da shvatimo te druge ljude. Kad čitate Marin Vlevicki, onda čitate u stvari duhovit prikaz života migrana Puno prije nego što smo mi osvijestili kao društvo da su migranti činjenica, da su tu među nama i da su to ljudi koji imaju svoje sudbine i koje vrlo često ne vidimo, u stvari gledamo kroz njih. Njezina kratka povijest traktora na Ukrajinskom i Berači Jagoda su fantastična prilika da se vidi kako je izgledalo prije 20 godina kada su prvi Poljaci i Ukrajinci dolazili u Veliku Britaniju da bi radili fizičke poslove, da bi bili tamo onda uklapani u već postojeće migrantske zajednice da bi podijelili praktično dijelove Britanije na one gdje su samo Afrikanci, gdje su samo istočni evropljani i da u stvari cijeli taj jedan svijet Britanaca koji postoji, postoji postoji izvan njih. Kad sam išla na Kubu nosila sam Garcia Marquesa potpuno nesvjesno tada je izašla njegova knjiga Živjeti da bi se pripovjedalo i uh, odlično mi je poslužila upravo zato da se vratim u tu nekakvu Latinsku Ameriku, ja sam veliki fan kježevnosti Latinske Amerike, međutim u avioni su me još upozorili da prije slijetanja u Havanu, da sam u popunjavanju obrasca napravila jednu veliku grešku, napisala sam da sam novinarka, to se ne gleda dobro na ulazu u zemlju. Um, međutim, bilo je kasno, to je već pisalo i doista došla sam na, na graničnu kontrolu, gospođa je otvorila uh, moj kovček, na vrhu je bio uh, Gabriel Garcia Marquez živjeti da bi se pripovjedalo na hrvatskom, naravno, ona je samo zatvorila pitala je može uzeti lag za nokte, jer je to bilo vrlo zanimljivo i nije više bilo nikakvih pregleda i pretraga. Nakon toga su mi kubanci objasnili da je Marquez toliko veliki prijatelj Kube da apsolutno otvara sva vrata, možda i više vrata nego što je to otvarao Hemingway. Isto tako, latinoamerički pisci su me pratili na Karibima, Ljosino, Jarčevo, Slavlje, o nesretnom Haitiju, Izabela Ljende, Borges, Neruda, Julio Kotazari, njegova školica. U Buenos Airesu sam gledala ma, male klince u, u Laboki, gdje mali Tiago sa svojom majkom pleše tango svako popodne, da bi zaradio nešto malo novaca, da bi mogao ići u školu, a s druge strane je bilo nogometno igralište, na kojem su Boka juniori se um, polivadi, nogometali kao da se bore za, za zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu. Toliko je nogomet bio važan. U Istanbul sam prvi put otišla sa Orhanom Pamukom, pažljivo sam čitala njegove uspomene na Sultan Ahmed, dio u kojem su i jaja Sofia i plava džamija, sve ono što ćemo kao kao turisti sigurno običi, ali i priča o bezbroj malih obrta, o sudbinama ljudi koje stoje iza tih malih dvorišnih zgrada gdje svaka kuća nosi svoju povijest. Sljedeći put kad sam išla, išla sam sa Elif Šafak i njezinom knjigom Kopila di Istanbula i Palačom Buha, gdje se upravo to govorilo da, da, je, da je toliko važno znati tko su naši susjedi, tko su ljudi koje srećemo pred liftovima, pred zgradama kojima nekad kažemo dobar dan, nekad im ne kažemo dobar dan, Elif Šafak sam nosila i na Cipar. Otok nestali sam, Stabala je fantastična priča u kojoj uh, se daje kratka povijest Cipra kroz ljubav uh, Turkinje i Grka i gdje se vidi u stvari kako je to složeno i kako, kako se sve to treba kako se sve to treba uzeti uvijek u obzir. I mogla bih vam tako još jako dugo, ali, ali vidim da mi svi mašu i da je uh, vrijeme pri kraju i zato vam neću o science fictionu, zato vam neću o tome šta je još odredilo uh, moja putovanja, ali ću vam zaželjeti sve najbolje u novoj godini. A veselo za koji sat uđite u njoj i veselo ostanite u njoj. To sljedeće prigode vaša Jasmina Popović. All uh right. -huh.